אמן ואמן. תודה לאלוהים על ההזדמנות שאנחנו יכולים לבוא ולהיות כמו במשפחה. אנחנו בפורום משפחתי, אמן. אנחנו מודים לאלוהים שהוא נותן לנו את דברו כדי שאנחנו נוכל לתת כבוד לשמו וללמוד איך עלינו לחיות בעולם הזה שאנחנו חיים. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה כן, נכון, אבל לפני זה אני רוצה לקדם בברכה את האורחים שנכנסו זה עתה ברוכים הבאים לקהילה שלנו בית בני ציון בירושלים שלוהים יברך אתכם שתרגישו ממש כמו בבית אתם בן משפחה פרשת בשלח השם של הדרשה היום נקרא אדוני צבאות במלחמה, אדוני צבאות במלחמה. Uh, הפרשה שלנו מתחילה <coughs> היום בפרק <coughs> 17, פסוקים 8 עד 16, ואנחנו <coughs> לומדים בפרשה <coughs> הזאת כבר בני ישראל uh, עזבו את מצרים <coughs> בקטע שאנחנו קוראים היום. <coughs> מהרגע שבעצם אלוהים שלח את משה לפרעה הרגע הזה התחילה מלחמה קשה שנמשכת עד לימינו אנו. בפרשה שלנו היום, חודש וחצי בערך לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים ועברו את ים סוף, הם הגיעו למקום בשם רפידים. רפידים. הם הגיעו לשם צמאים ובעיקר חלשים. וזה כמובן גורם לעצבנות ולהתמרמרות בעם. ורפידים הם לא, לא היה להם מספיק מים, הם היו צמאים אבל לאחר מכן זאת לא הייתה הצהרה היחידה. האויב הראשון בעצם שבני ישראל חוו בדרך אל הארץ המובטחת היו העמלקים. עמלקים ללא רחמים. ללא כל התגרות מהצד של בני ישראל העמלק רצה לפגוע בהם וכאשר העם הגיע למקום הזה עמדה בפניהם משימה צבאית ראשונה המלחמה בעמלק בואו נקרא בשמות פרק 17 ב-8 עד 11 ויבוא עמלק תשימו לב המילה הזאת נמצאת כמעט בכל פסוק ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא יילחם מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו על ראש הגבעה. והיה ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. בואו נשאל שאלה פשוטה מדוע שעמלק יצא למלחמה נגד בני ישראל? מה הם עשו לו? אף פעם לא היה קשר ביניהם אין לו שום טריטוריה שהוא יכול לקחת מהם הם בסך הכל עוברים שם מהו המוטיב שמניע את העמלקים להילחם בישראל? לפני שאנחנו נעלה לשאלה הזאת אנחנו צריכים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 ויבן משה מזבח ויקרא שמו אדוני נשיא ויאמר כי יד אל כסייה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. דור אתם שמים לב? <דור> בעצם העמלקים שהם יוצאים למלחמה הם לא יוצאים למלחמה בעם ישראל <דור> נראה לי שנראה שלאלוהים יש חשבון פתוח <דור> עם העמלקים <דור> איזה יחס הם מקבלים ממנו? היחס שאלוהים נותן לעמלקים הוא יחס של אפס סבלנות. אפס סבלנות. השאלה היא, מה הביא את הזעם של אלוהים על העמלקים? מדוע אלוהים כועס עליהם כל כך? גם התשובה לשאלה הזאת קשורה בעצם לשורשים של העם הזה. במראשית פרק 36, פסוק 12, אנחנו מגלים מאיפה הגיע העם העמלקי. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו אנחנו מגלים כאן שעמלק היה בעצם נכדו של אסב, אחי התהום של יעקב <אח> היריבות בין עשו ויעקב הולידה את העם העמלקי ששנא את ישראל ממש כמו עשיו שש... ששנא את יעקב. צריך לציין שגם אם עברו מאות שנים מאז יעקב ועשיו מתו, העמלקים לא שכחו את השנאה שלהם נגד ישראל. זוהי שנאה שאי אפשר לשכוח כי עצם הקיום של העמלקים, <שמע> תשימו לב עצם הקיום של העמלקים זה כדי להשמיד את העם הזה שנקרא עם ישראל. עצם הקיום שלהם הוא נגד אלוהים. ולכן אלוהים אומר, יש להם מלחמה נגדי. אני אמחה את הזכר שלהם מתחת לפני האדמה. בדברים, פרק 25, פסוק 17 ה-19, כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך, תשימו לב איזו התנהגות יש להם, לעמלקים. יש כאן שנאה שהיא גוברת על כל היגיון, שנאה תהומית, שנאה אכזרית. אין רחמים, ממש עמלקים ללא רחמים. כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים והיה והניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה <אז> מה הציווי של אלוהים? <אז> תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח אלוהים אומר לא לשכוח זה דבר חשוב מאוד אתה צריך למחות אותה מעל פני האדמה הציווי של משה לעם ישראל לזכור את מה שעשה עמלק לא היה רק כדי לספר להם שיש להם משהו ל... להגיד לנכדים על ההיסטוריה של העם אלא שבכל הדורות לעם ישראל תהיה אפס סבלנות לעמלקים ולדרך שלהם <אז> המשימה שאסור להם לשכוח היא למחות את זכר העמלקים מהארץ זאת אומרת לא להשאיר להם שריד ופליט. מלחמות אדוני, אנחנו רואים אותן, הם לא היו דבר שנגמר עם המלחמה הזאת עם העמלקים. מלחמות אדוני עם העם שלו ונגד העמים שרצו לפגוע בהם, הם מלחמות בעצם שהפכו להיות יותר ויותר ברורות לאחר שישוע בעצמו הלך על פני האדמה. הסמכות שבה לחם ישוע הייתה יותר ברורה כאשר הוא מיקד את המלחמה, את המלחמה שלו, באנשים ובעמים תחת הסמכות של השטן. בסמכות של השטן בעצמו זה מה שישוע נלחם. ישוע יצא למלחמה ברורה בשטן, וכמובן שהכינוי ה... שהוא נתן לו גם מתאים למלחמה הזאת. הוא קורא לו במקומות רבים נסיך העולם או שר העולם. השטן עומד מאחורי הסמכות של העמלקים. הוא רצה להשמיד את עם ישראל כדי שעם ישראל לא יעשה ולא יהיה עם של אלוהים. זאת הייתה המוטיבציה של העמלקים. <אח> אנחנו רואים את שדה הקרב הראשון בזמן שישוע התחיל את הכהונה שלו. <אח> הוא עלה מן הירדן והלך אל המדבר, שם חיכה לו השטן. <אח> המדבר הפך להיות שדה קרב. <אח> בני ישראל, תשימו לב, הם אינם נוכחים בכלל במאבק בין שני ממלכות. יש כאן מאבק שהוא בעצם, שהופך להיות ברור יותר. מאבק בין שתי ממלכות, שר העולם, השטן והמשיח בין האלוהים. עכשיו אנחנו מסתכלים על המאבק הזה, ואנחנו בעצם רואים בצורה ברורה יותר את המלחמות שאנחנו רואים היום על פני האדמה, שזה בעצם התמונה הכי ברורה שלהם. זאת התמונה של כל המאבק העימות הגדול שקורה היום על פני האדמה וכמה פעמים אנחנו אמרנו כבר שהמלחמה על פני האדמה איננה מלחמה בין אנשים המלחמה, המלחמות שאנחנו רואים היום בעולם הם התמונה הזאת שאתם רואים עכשיו yeah. ב, אה, על הקיר פסוק חמש, העלה אותו השטן אל מקום גבוה בלוקס ד' חמש עד שבע והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל. <תבל> אמר לו השטן, לך אתן את כל השלטון הזה וגם את הכבוד <תבל> הממלכות האלה, <תבל> כי לי נמסר השלטון ואני נותן אותו לכל מי שאני רוצה. <תבל> לכן אם תשתחווה לפניי, לך יהיה הכל. השטן רוצה לכרות ברית עם ישוע. מדוע? הוא לא רוצה להילחם נגדו, הוא רוצה שהוא יצטרף לשורות שלו. <תבל> הוא <תבל> איננו רוצה לצאת למלחמה כי הוא יודע שהוא יפסיד וזה באמת מה שקרה השיב לו ישוע, כתוב לאדוני אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד המלחמה בין ישוע לשטן התקיימה כל עוד ישוע התעקש לשמור על הנאמנות שלו לאלוהים השטן רצה לגמור את המלחמה הזאת על ידי כך שישוע הצטרף אליו, והשתחווה... ו... <אח> אה, לא. אבל ישוע בנאמנות שלו לאלוהים מצליח כמובן לנצח את השטן ואין לו כוח עליו. בכוח הנאמנות של ישוע הוא הצליח לשחרר את אלו שהיו תחת ההשפעה של השטן הסד... ושל השדים שלו. במקרה אחד ישוע מרפא אדם אילם. האדם הזה מתחיל לדבר וכולם מתפלאים. מתברר בעצם שהמחלה ממנה הוא סבל התבררה כשד. המחלה שלו הייתה בעצם שד. שמי? סליחה? שמי? תכף אני אגיד לך. לוקאס 11, 14 עד 17 לוקאס 11, 14 עד 17, באחד הימים גרש שד שגרם לאילמות. כל כך רגיל. ישוע עושה את זה. הוא עובר והוא מגרש את השדים. השד הזה, השד הזה היה גורם לאדם שלא יכול היה לדבר ולא לשמוע. כאשר יצא השד, החל האילם לדבר והעמון השתומם. אלא שכמה מהם אמרו בעזרת בעל זבוב, שר השדים, הוא מגרש את השדים. תשימו Princess Delta> לב אל הדמויות שמדובר פה. מה אנחנו רואים פה? למה גואל בבעל זבוב? אוקיי, תכף אני אגיד. תכף אנחנו גם נדע בדיוק למה. זו שאלה טובה דרך אגב. אנחנו רואים פה כמה וכמה דמויות. אנחנו רואים כאן את ישוע, אנחנו רואים פה אדם שנמצא תחת השפעה של שד, ואנחנו רואים פה את בעל זבוב שר השדים. גם כאן מתחולל קרב. אתם רוצ, יכולים לראות את התמונה של המלחמה שקורית פה בקטע הזה שאנחנו קוראים עכשיו. אנשים חושבים שבן אדם נולד אילם, אז ככה הוא נולד. זה דבר טבעי, לפעמים זה קורה. אבל לא, אנחנו כאן רואים באופן מאוד מאוד ברור. אנחנו רואים בעצם את המלחמה. בין ישוע והשטן. על מי? על האדם הזה. כמה מהאנשים מאשימים את ישוע בשותפות, תשימו לב, כבר אתם יכולים לראות שהשדים בעצמם והשטן בעצמו משפיע את המחשבות שלו על האנשים. אתם זוכרים, בקטע שקראנו, השטן בעצם מציע לישוע להיות בצד שלו. זה לא מנותק מהמציאות שלו, הוא כבר משפיע את זה על אנשים אחרים כדי שגם הם יחשבו בצורה הזאת. נועה שאלה אה, למה בעל זבוב, הם קוראים לו בעל זבוב. אני רוצה לשאול אתכם, בואו נראה אם אתם אה, אה, זוכרים איפה מוזכר בעל זבוב בתנ״ך יפה מאוד, נכון, ואיזה ספר? אוקיי, okay, ספר מלכים ב', פרק 1, 1 שלוש, תשימו לב, ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, ויפול החזיה ועד הסבכה בעלייתו אשר בשומרון, ויחל וישלח מלאכים, ויאמר אליהם, לכו דירשו בבעל זבוב אלוהי עקרון, אם אחיה מחולי זה. ומלאך ה' דיבר אליה התשבי, קום, עלה לקראת מלאכי מלך שומרון ודבר אליהם. המבלי אין אלוהים בישראל? אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? זה דבר מדהים בפני עצמו, שמלך ישראל יפנה לאליל, לבעל זבוב, כדי שהוא ירפא אותו. אבל ההשפעה של השטן, אלוהי העולם הזה, חזקה כל כך שהמחשבה האנושית וההיגיון האנושי אינם יכולים לעמוד מול ההשפעה הזאת. מה אני אומר? מה הדברים האלה שאנחנו שומעים? האם זה גם קורה היום? כמובן. האם ההיגיון האנושי יכול לעמוד מול ההשפעה של השטן? המחשבה האנושית מושפעת מאוד ממה שהסטן אה, עושה. בסוף ספר מלכים א', בשני הפסוקים האחרונים, מצוין שאחזיהו אבד את הבעל, אם תלכו, אה, זה פרק אחד אחורה, אה, מלכים א', הפרק האחרון של מלכים א', אוקיי? שמה כתוב שאחזיהו עבד את הבעל. זה מדוע הוא ביקש עזרה ממנו. אתם שמים לב שהוא קושר את עצמו כמובן אל הסמכות הזאת. אפשר להגיד שהוא הסכים למה שישוע... סליחה, לילך, מה קורה? Uh, הוא הסכים למה שישוע סרב. אתם שמים לב? הוא משתחווה לבעל זבוב. החזייה. ואנשים מעם ישראל, הם מאשימים את ישוע באותו הדבר. יש לך שותפות עם בעל זבוב. הם קובעים שהוא שותף לשטן ולא שייך לאלוהי ישראל. ושימו לב לתשובה של ישוע. אך הוא ידע את מחשבותיהם בלוקאס 11, 14 עד 17 פסוק 17, אך הוא ידע את מחשבותיהם ואמר להם כל ממלכה המפולגת בתוך עצמה תחרב ובית על בית יפול בה. זאת היא אמת מאוד חשובה בחיים שלנו. אין לנו אפשרות לעבוד את אלוהים כאשר אנחנו תחת שליטתו של השטן. זה או אלוהים או השטן, אין אמצע. אין סיכוי לכך ישוע אומר להם שאני מחובר לשטן, ובאותה מידה אני מגרש את השדים. זה לא יכול להיות. כאשר אני משחרר אדם מהציפורניים של השטן, זאתי התוצאה של המלחמה ביני לבינו. כשבן אדם משוחרר משד, זו תוצאה מכך שהכוח האלוהי של המשיח הצליח לעשות את מה שאף אחד לא יכול לעשות. בשמות פרק 17, משמונה עד 11, בפרשה שלנו, המלחמה היום היא גם עם עמלק. היום השאלה היא, האם אני אשתייך לעמלק, או שאני אחליט להיות לחלק מעם ישראל ואלוהי ישראל? המאבק בין אלוהים לעמלק הוא מאבק רוחני של שייכות כשאנחנו חושבים על המאבק בין אלוהים לעמלק אנחנו חייבים לחשוב על זה בצורה כזאת למי אני אהיה שייך? האם אני שייך לעם העמלקי או האם אני שייך לעם ישראל? האם אנחנו נפנה לבעל זבוב? או אנחנו נפנה לאלוהי ישראל. יש כל כך הרבה מאפיינים לבעל זבוב שמתחזה לאלוהי ישראל. רוב המאפיינים שאפשר לזהות אותו קשורים לשקרים של השטן, אותם אנחנו מגלים בשיטה של ישוע. אם השטן בא ואומר לנו בואו תשתחוו לפניי, אנחנו יכולים לגלות שהוא בעל זבוב רק על ידי השיטה של ישוע. כתוב. רק כך אנחנו יכולים בעצם לגלות את הזהות שלו. אם זה לא כתוב, ואתה מאמין, אתה שייך לעמלק, נקודה. זה מה שקרה לאחזיה. הוא ראה בבעל זבוב מאפיינים שהתאימו לחיים שלו. בסופו של דבר הוא קשר את עצמו עם הבעל לבעל זבוב, וכאשר הוא היה חולה, למי הוא ביקש עזרה? מאלוהים? לא, הוא היה כל כך עיוור, הוא שלח אנשים לבקש מבעל זבוב שירפא אותו. והנביא אומר לו, תגיד, אין אלוהים בישראל שאתה שולח לבקש עזרה מבעל זבוב <תתת> הוא היה שייך לעמלקים הוא היה שייך לצבא של השטן והוא היה תחת ההשפעה שלו <תתת> <תת> <תת> בקטע הזה שאנחנו קוראים משמות פרק 17 פסוק 11 <תת> והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל <תת> וכאשר ידיח ידו וגבר עמלק <תתת> <תתת> <תת> תשימו לב שזאת לא מלחמה רגילה כמובן שאנחנו מבינים שזאת לא בכלל מלחמה רגילה. מה ההבדל בין בן אדם זקן שמרים את הידיים שלו ובן אדם זקן מוריד את הידיים שלו? מבחינה צבאית לא צריכה להיות לזה שום השפעה? אז הוא הרים את הידיים, אז הוא הוריד את הידיים. המלחמה הזאת היא לא מלחמה רגילה, זאת מלחמה רוחנית. משה מייצג את עם ישראל. כל עוד עם ישראל נושא את ידיו לאלוהים ופונה אליו לעזרה, לא ניתן לנצח אותו. הניצחון של עם ישראל איננו מושג בכוח הזרוע של העם, אבל הדרך שהעם נלחם היא דרך של צוות, דרך של קהילה, דרך של ספורטינג, איך אומרים, uh, תמיכה, דרך של uh, עזרה. כאשר כוחו של משה, כאשר אין לו כבר כוח להרים את הידיים לאלוהים, אח שלו וחור, אח שלו אהרון וחור, תומכים בידיים שלו. אנחנו כולנו ביחד, אנחנו קהילה, אתה לא לבד. אנחנו תומכים בך, אנחנו כולנו ניסה את הידיים לאלוהים. בזמן שיהושע בן נון ושאר העם עושים את החלק שלהם במלחמה, אלוהים עושה את החלק שלו. מעניין לגלות שלא החרף של, יש... של יהושע בן נון ניצחה את המלחמה, אלא עצם הפנייה של צוות, צוות לעניין, צוות משה, אהרון, חור. הפנייה שלהם לאלוהים היא עשתה זאת, הם ניצחו את העמלקים. מי ניצח את העמלקים? אלוהים ניצח את העמלקים. עם ישראל היה צריך ללמוד את זה. בואו נחזור ללוקאס. ישוע ממשיך לדבר <coughs> מפסוק 21, בואו נקרא. תשימו <coughs> לב על המילים שישוע, על המשל שהוא מספר. במשל הזה ישוע מתאר שתי דמויות, אוקיי? שתי דמויות במשל. <coughs> פסוק 21, כאשר האיש החזק החמוש היטב שומר את ביתו שלו, הרי שלום לרכושו. אך כשתוקף אותו איש חזק ממנו ומתגבר עליו, הוא לוקח ממנו את נשקו שבטח בו ומחלק את השלל. מי שאיננו איתי, נגדי הוא, ומי שאיננו אוסיף איתי, מפזר. במשל הזה, כמו שאמרנו, יש איש חזק ואיש חזק יותר. האיש החזק הוא לא סתם איש חזק, הוא איש חזק חמוש היטב. מה זה חמוש? ארנט, נכון? יש לו הרבה כלים. והוא שומר על הבית שלו ועל הרכוש שלו. אוקיי, במה הוא חמוש? כמובן שהאיש החזק כאן, אני כבר רוצה להגיד ואתם בטח מבינים לבד, האיש החזק הוא השטן בעצמו. הנשק שלו זה השדים שלו, אוקיי? הבית שלו זה העולם הזה, והרכוש שלו זה כל אחד שיש לו השפעה עליו. כל אחד, לו, כל אחד שנמצא בידיים של השטן זה הרכוש שלו. הרכוש הכי יקר שלו זה בני אדם שנתונים לשליטה שלו. הם בידיים שלו, ואין לאף אחד את הכוח להתגבר עליו. לאף אחד. האם יש אדם שיכול לנצח את השטן? אין אפשרות כזאת. אבל האיש החזק יותר, הוא יכול. <אח> הוא האיש החזק. <אח> במשל הזה ישוע הוא הגיבור. בואו נפתח גם במרק, אותו סיפור, תשימו לב, במרק 3, מ-22 עד 27, גרסה אחרת, הגרסה של מרק. מארק פרק שלוש עשרים ושתיים עד עשרים ושבע מאוד מעניין איך שמרק מתאר את זה והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו בא זבוב בו שמתם לב אותו דבר ובעזרת שר השדים הוא מגרש את השדים קרא, <קרא> אותם אליו ודיבר אליהם במשלים <קרא> ספר <קרא> להם את המשל איך יכול השטן לגרש את השטן אם ממלכה מפולגת בתוך עצמה, אותה ממלכה איננה יכולה לעמוד, ובית אם מפולג הוא בתוך עצמו, לא יכול לעמוד הבית ההוא. ואם השטן יתקומם נגד עצמו ויתפלג, כי אז אינו יכול לעמוד והגיע אל קיצו. פסוק 27. לא יוכל איש להיכנס לביתו של גיבור ולבוז את כליו, אם לא יכפות תחילה את הגיבור, אחר כך יבוז את ביתו. איך אפשר לנצח גיבור? איך אפשר לקשור גיבור? רק אם אתה חזק יותר ממנו. אתה לא יכול לקשור גיבור שיותר חזק ממך. אתם זוכרים את הסיפור על בני זבדי? שהם אמרו לאיש שהיה בו הם אמרו לו, בשם של אלוהים של שאול ובשם של ישוע אנחנו אומרים לך לצאת ממנו. מה קרה להם? הם קיבלו מכות. הילדים <תקד> של בני זוודאי, הסיפור, <תקד> הסיפור הזה שבמעשה השליחים. <תקד> כן, אבל תכף אנחנו נבדוק את זה. בואו בוא נתקדם, בואו נתקדם. אתם תמצאו את זה. <תקד> אני סתם נותן פה אילוסטרציה שאי אפשר בעצם בכוח אנושי <תקד> <תקד> להשתחרר מהכוח של השטן. <תקד> כדי להתגבר על השד צריך מישהו בעצם חזק יותר בהרבה כדי לכפות אותו. איך הוא מתגבר עליו? תשימו לב מה הוא אומר קודם. קודם כל הוא נכנס, לאן הוא נכנס? קודם כל הוא נכנס לשטח של השטן ואחר כך הוא קושר אותו ובוזז את ביתו. הוא לוקח ממנו בעצם את מה ששייך לו בתוך הבית שלו ישוע פה מראה לנו בבירור, אבל ממש בבירור, את המטרה לשמה הוא ירד לעולם. הוא יצא למלחמה נגד השטן בטריטוריה שלו. כל השירות של ישוע על פני האדמה היה להתגבר על האיש החזק, השטן, ולקחת ממנו את הרכוש שלו. שזה עמו של אלוהים, ולבסוף, ולבסוף כמובן גם את כל העולם. זאת המטרה. המטרה שישוע ירד לאדמה הייתה זאת. בלוקאס 10, פרק, שו, פסוקים 17-18, שבעים התלמידים, שבעים ושניים התלמידים חוזרים בשמחה לאחר שנשלחו ואמרו, אדוננו, אפילו השדים נכנעים לנו בשמחה. זה הדבר הראשון שהם אומרים. מדוע? כי זה היה דבר בלתי נתפס. שדים לא היו עוזבים אנשים כי אחרים היו אומרים להם לצאת. אמר להם, ראיתי את השטן נופל כברק מן השמיים. המלחמה בעולם הזה איננה רק נגד דמות אחת. נגד השטן, אלא נגד המלאכים שלו שיחד הם מאוחדים לצבא אחד גדול, צבא החושך. זהו צבא ענקי. היום אתם יודעים מה חבל כל כך שבישראל אנשים לא מודעים בכלל למה שקורה מסביבם, הם לא יודעים שיש צבא ענקי של שטן ומלאכים. הם חושבים שהשטן זה יצר רע זה משהו שקורה בתוך הלב שלך, שאתה נולד עם איזשהו יצר שגורם לך לעשות את כל הדברים האלה. מה הם לא יודעים? הם לא יודעים שהעולם הזה רווי, אומרים באנגלית saturated, בשדים ובמלאכים של הסטן. זה צבא ענקי וצבא מסודר עם מפקד עליון אחד. הצבא הזה, הצבא של השטן, מאוחד למטרה אחת ויחידה, והיא לחבל בתוכנית הישועה של אלוהים ולהביא צער וסבל לעם שלו. כמובן, ולהרחיק אותם כמה שאפשר יותר מאלוהים. כאשר ישוע גירש את השדים, זאת הייתה פגיעה ישירה בצבא של השטן. הוא הוציא אותם מהצבא שלו, זאת הייתה פגיעה בצבא של השטן, פגיעה ישירה בו בעצמו. אני רוצה שנקרא עכשיו את המילים הראשונות שישוע אמר באופן פומבי בהתחלה של השירות שלו. ישעיהו, 61, 1-2, רוח ה' עליי, יען משך ה' אותי לבשר ענבים שלחני לחבוש לנשברי לב, תשימו לב למילה שלחני, ישוע נשלח, המשיח נשלח לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח, השפה המיליטנטית כאן היא מאוד ברורה, השבויים זקוקים לשחרור, האלה שנמצאים במאסר הם מקבלים בעצם את החירות שלהם. פסוק שתיים, הוא גם נשלח לקרוא שנת רצון לאדוני ויום נקם לאלוהינו לנחם כל האבלים. ישוע, צבא של איש אחד נגד כל צבא השטן והמלאכים שלו המשימה שלו זה לנצח את השטן בטריטוריה שלו. לבוש בשר, לבוש כאדם שיכול בעצם ליפול בכל הפיתויים, נמצא בעצם במצב כמעט בלתי אפשרי לנצח. המשימה שלו זה לנצח את השטן בטריטוריה של השטן. אלו הם הדברים הראשונים, תשימו לב שישוע אומר בתחילת השירות שלו עלי אדמות. הוא קורא במגילת ישעיהו את המילים שהסטן הכי פחד לשמוע מאז שהוא שמע את אלוהים בפרק שלוש בראשית מבטיח שמזרעה של האישה יקום זה שימחץ את ראשו. המילים הראשונות של ישוע אלה המילים הכי מזעזעות שהשטן יכול היה לשמוע בהתחלה של השירות של ישועה. המילים הראשונות שהבטיחו לו שהקרב מתחיל. המלחמה מתחילה בין המפקד העליון של צבא השמיים למפקד העליון של צבא העולם. המלחמה מתחילה, וזה היה קריאת הקרב של ישועה. הוא בא אל העיר נצרת, בואו נקרא את הקטע הזה, לוקאס 4, 21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 זה לא היה קריאה כדי שאנשים ישמעו שיש לך מה להגיד זה לא היה קריאה כדי שאנשים ישמעו אותך ממלמל מלמולים חסרי פשר זאת הייתה בעצם הצהרה זו הייתה קריאת קרב זה היה התחלה של הקרב שלו נגד השטן רוח אדוני עליי יען משך אותי לבשר ענבים שלחני לקרוא תשימו לב המילים האלה שמהדהדות בראש של השטן אלוהים שלח אותי לקרוא לשבויים דרור, לעברים פקח כוח, לשלח רצוצים חופשיים, לקרוא שנת רצון לה'. פסוק 21, היום נתמלא הכתוב הזה באוזניכם. הדבר הראשון שישוע עושה זה לספר לעם שלו על המשימה שיש לו על פני האדמה. לשמה הוא נשלח. להילחם נגד השטן והמלאכים שלו ולשחרר את כל אלו שדפוסים בידיים שלו, של השטן. <אף> כל מה שקשור לשלטון אלוהים בעולם הזה קשור לניצחון של אלוהים על השטן. <אף> כל מה שקשור לשלטון של אלוהים בעולם הזה קשור לניצחון של אלוהים על השטן. <אף> השליטה של השטן היא על בני אדם וכמו שאנחנו הזכרנו, הם הרכוש שלו עד שלוקחים אותם ממנו בכוח. עד שלוקחים את הרכוש שלו בכוח. סיפור האחרון שאנחנו נקרא היום, סיפור ידוע מאוד מלוקאס פרק 8, פסוקים 26 עד 28. סיפור, אפשר לקרוא לו סיפור מזעזע, אבל זה חלק מסיפור המלחמה. וחלק מסיפור הישועה שלשמה ישועה הגיע. הם שטו אל חבל ארץ הגרגשים אשר ממול הגליל. כאשר עלה ליבשה פגש אותו איש מן העיר והאיש אחוז שדים. זמן רב לא לבש בגדים ולא גר בבית קיים במערות הקברים. קירותו את ישוע צעק ונפל ארצה לפניו וקרא בקול גדול מה לי ולך ישוע בן אל עליון? <מח> אני מתחנן אליך, אל תענה אותי! <מח> מה אנחנו לומדים מפה? <מח> קודם כל דבר מאוד חשוב. <מח> היה קומוניקציה טובה בצבא של השטן, וכנראה שעדיין יש. <מח> יש קומוניקציה. <מח> צבא השדים של השטן ידע על בואו של המשיח ישוע. הם שמעו את המילים שהוא אמר בבית הכנסת בנצרת והם פחדו, הם פחדו ממנו כי הם ידעו שהכוח שלו עליהם הוא כוח אלוהי. ישוע לא התייחס לצד הוויזואלי של האדם אלא לצד הרוחני. כאשר הוא ראה אדם סובל הוא ידע שהוא תחת היד של השטן השדים והשטן בעצמו אינם יכולים לעמוד מול הסמכות של אלוהים, הסמכות של ישוע המשיח. <אח> למילה שלו, <אח> לסמכות שלו, יש כוח עצום שאי אפשר לעמוד נגדו, אי אפשר לעמוד מול הסמכות שלו. אפילו למוות עצמו אין כוח לעמוד מול הסמכות שלו. <אח> אין שום דבר שיכול לעמוד מולו. <אח> שדה הקרב הרוחני על חייו של אדם דחוי שהחברה מתייחסת אליו כאל משוגע הדרך לשלוט בו הייתה רק על ידי כבילתו בשרשראות אבל גם זה לא עזר, שכן ישוע ציווה על הרוח הטמעה לצאת מן האיש פעמים רבות התקיפה אותו והיו שומרים את האיש כבול בידיו וברגליו אלא שהיה מנתק את הכבלים ונדחף על ידי השד אל מקומות שוממים. אפילו לקשור אותו זה לא עזר. אתם יודעים שזו תמונה בעצם, תמונה שאנחנו צריכים לחשוב עליה טוב טוב. החוקים של העולם הזה אינם יכולים לכבול אותנו נגד השטן. אי אפשר. אנחנו לא יכולים בעצם להיות כבולים. במידה מסוימת ככה כולנו נראים מבחינה רוחנית. השטן רוצה ויכול ולעיתים קרובות שולט על החיים שלנו. כאשר אנו מנסים לצאת נגדו עם החוקים האנושיים שלנו זה לא עוזר לנו ואנחנו חוזרים להיות ממש כפי שהוא היה רוצה שאנחנו נראה שום כבלים, שום דבר לא יכול לעצור אותנו אם זה לא הכוח של אלוהים. שאל אותו ישוע, מה שמך? השיב האיש, שם מדהים, שמי לגיון? מה זה לגיון? המון, נכון, לגיון, שכן שדים רבים נכנסו בו. העולם בו אנו חיים היום מלא בצבא השדים של השטן. ישוע לא התייחס לבעיות של האנשים okay. כמשהו טבעי, ואף פעם אנחנו לא מוצאים מקום שישוע מסביר בעיה של בן אדם כמחלה, כמשהו טבעי. גם הוא לא היה מסביר נכות. או אפילו מוות. תמיד הוא שייך את הבעיה לבעיה האמיתית, לשטן ולשדים שלו. כל בעיה כזאת, ישועה מטפל בעצם בכוח שלו לגרש ולהילחם נגד השטן וההשפעה שלו. טעמים רבות הוא מתייחס לחולים במחלות קשות, כאלו שהם תחת ההשפעה של השטן. האיש הזה בעצם שפונה לישוע ואומר לו אני ליגיון. בא ופונה לישוע ומבקש ממנו בהמשך של הפרק לצוות עליו. תשימו לב מה הם מבקשים. מצווים, הם מבקשים מישוע לצוות, הם לא מבקשים הם מתחננים לישוע לצוות עליהם שייכנסו בעדר החזירים שהיה שם הרוחות הטמאות הללו, השדים, הטמאים הללו, הם מוצאים מנוחה רק בדברים טמאים. לכן הם מבקשים את המנוחה הזאת, הם אומרים אנחנו נעזוב את האיש הזה, אבל אנחנו מתחננים לפניך, תיתן לנו להיכנס בחזירים האלה, שם אנחנו נמצא מנוחה. אבל כאשר החיות המסכנות הללו נשלטות על ידי השדים, מה קורה להם? הם מאבדים את הטבע הרגיל שלהם והם משתגעות ממש כמו שקרה לאיש המסכן. החזירים מלאים בשדים, קופצים למים וטובעים. האם השדים נשארים איתם? האם השדים נשארים איתם? הם טובעים איתם? התשובה היא כן כמובן כאשר ישוע מצווה עליהם להיכנס, אין להם שום יותר סמכות שמצווה עליהם לצאת. מדוע? מכיוון שהסמכות של ישוע היא הסמכות הגבוהה ביותר. כאשר ישוע מצווה על השדים, על החיילים של השטן כמובן, הם שם גם נשארים. אין להם אפשרות לעבור על הסמכות של ישוע. אתם יודעים מדוע? אם היה להם אפשרות כזאת, הם היו אומרים לישוע, אתה יכול לבקש מאיתנו עד מחר? אנחנו את האיש הזה לא עוזבים. <אז> אתם מבינים? <אז> הם לא היו חייבים לציית לישוע אם הסמכות שלו לא הייתה גבוהה. וככה גם הם לא יכולים לצאת מהשדים, <אז> מה, סליחה, מהחזירים. <אז> מה, מה הייתה המטרה של ישוע? המטרה של ישוע, כמו שאמרנו בהתחלה, <אז> לא רק להשמיד את השדים. כי היום יש לנו בעולם לא פחות שדים, אולי אפילו יותר. הוא לא בא לעולם להשמיד את השדים, אלא הוא בא כדי להושיע את כל בני האדם ולהראות להם שהוא המשיח. את זה אנחנו רואים במטי 11, פסוקים 2-6, שיוחנן המדביל היה בבית סוהר, הוא שאל את ישוע האם אתה הוא אשר נועד לבוא, שאנחנו נחכה למישהו אחר? <תקפק> ישוע רוצה להראות לו מה התוצאות של המלחמה בינו לבין השטן. <תקפ> מה התוצאות? <תקפ> האנשים האלה שאנחנו קוראים עליהם היו תחת השליטה שלו. תשימו לב מה ישוע אומר. עברים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים מטוהרים. חרשים שומעים, מתים קמים, עניים מתבשרים. זאת התוצאה של המלחמה. אני בא להראות לכם שאתם רכוש של השטן ואני יכול לשחרר אתכם ממנו. עד כדי כך שאפילו למוות לא יהיה כוח עליכם. לישוע המשיח יש את הכוח לשחרר כל בן אדם שמאמין בו מהכבלים של השטן והשדים שלו. כשאנחנו מביטים על שנות הכהונה של ישוע על האדמה, אנו רואים את הניצחונות שלו על צבא השטן. בפרשה שלנו היום בני ישראל מותקפים על ידי עמלק. היום כל אדם על פני האדמה מותקף על ידי הצבאות האלה שאין להם שום סיבה חוץ מאשר שנאה גדולה לאלוהים ולעם שלו. ככה זה גם יהיה בסוף הזמן. אלוהים יסיר את הכוח של השטן מן העם של אלוהים כדי שהם יוכלו לעשות את מה שהם צריכים וזה לבשר את ישוע אה, המשיח, אה, את הישועה בישוע המשיח. אנשים שהם יהיו כבולים הם ישתחררו זה כדי שהם יוכלו לעשות את מה שאלוהים מבקש מהם. האיש הזה שבסופו של דבר ישוע שחרר אותו, הוציא אותו לחופשי, הוא כבר לא היה נתון תחת ההשפעה של השטן. השדים כבר לא היו בו. ישוע בעצם אומר לו לעשות משהו. למרות שהאיש מבקש ממנו להישאר איתו בלוקאס 38-39, האיש שיצאו מתוכו השדים ביקש מישוע שיניח לו להישאר איתו. אתם יכולים להבין למה. אתם יכולים להבין למה, בטח, הוא יודע שהוא מוגן כשהוא נמצא עם ישוע, הוא לא רוצה שיקרה לו את זה עוד פעם, אבל ישוע אומר לו, אתה השתחררת, לא בשביל רק שתהיה חופשי, <אח> יש לך משימה. ישוע שלח אותו באומרו, שוב לביתך, וספר את כל אשר עשה לך האלוהים. <אח> זה דבר פנטסטי, <אח> מה שקרה לך. קרה לך דבר פנטסטי, דבר שלא היה יכול לקרות לעולם, אתה היית צריך למות פה, בבית הקברות הזה. זה היה אמור להיות המקום האחרון שלך. אף אחד לא היה יכול לשחרר אותך מהשדים האלה, מהצבא של השדים שהיה בתוכך. לך תספר את מה שאלוהים עשה בשבילך. זאתי התוצאה, התוצאה של ניצחון ישוע על השטן. הוא כובל את השטן, קושר את האיש החזק ולוקח ממנו את מי ששייך לו ומשתמש בו כדי לבשר את הישועה שלו, אמן? זה מה שהוא עושה. זאתי העבודה של העם של אלוהים. בשבוע הבא יהיה החלק השני של הדרשה הזאת. אנחנו נדבר על החלק של הקהילה בעולם באותו הקשר של המלחמות של אלוהים. אנחנו נדבר על זה ונפתח את זה. איך זה קשור לחיים שלנו בצורה רלוונטית כקהילה. אם אנחנו נבין שאנחנו נמצאים במלחמה אנחנו נבין שאנחנו יכולים לעשות את העבודה של אלוהים כאשר אלוהים שובר את הכוח של השטן מהחיים שלנו אנחנו מצליחים לעשות גם את מה שישוע עשה שאלוהים יעזור לנו שאנחנו נלמד לחיות איתו בצורה כזאת שהוא יראה לנו בכל פעם את הכוח שלו בחיים שלנו ובכוח של כל אלה שהם אה, אה, יהיו בסביבה שלנו וכל אלה שאנחנו נגיע אליהם. שאלוהים יברך אותם. אני רוצה להזמין את כולם עכשיו להתפלל ולהודות לאלוהים. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים, כדאי שמך <שמחה>, אדוני. במלחמה הענקית הזאת שיש עכשיו בעולם, המלחמה הרוחנית הזאת, השטן מקבל הרבה מחיאות כפיים. הוא מקבל הרבה כבוד בעולם הזה, אבל הזמן שלו קצר. אנחנו כקהילה, אבינו שבשמיים, שמענו היום אותך חזק וברור. והמלחמה הזאת בעולם הזה תסתיים כמובן בניצחון שלך. תעזור לכל אחד מאיתנו לבחור בך, תעזור לנו להבין את המקום שלנו בחיים, את הזהות שלנו כעם שלך. ואת העבודה והמשימה שאתה השארת לנו בעולם הזה. תברך אבא את הקהילה, תברך את המנהיגות של הקהילה, תברך את כל מי שלוקח חלק בתוכנית הזאת, שכולנו ביחד אבא ניתן כבוד לשבחה ונראה את הניצחונות שלך בחיים שלנו על השטן. אני מודה לך על הכל ומבקש את זה למען שמך. היום פה בבית בני ציון בירושלים אנחנו משתחווים לפניך ומודים לך שנתת לנו חלק בתוכנית הישועה שלך שאנחנו באמת תהיה אור לגויים כמו שאתה ציפית מהעם שלך האור הזה של ישוע המשיח שיהיה בכל בית ובכל מקום אנחנו מבקשים את זה בשם של ישוע המשיח אמן